بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اخي قاری محترم دغه خبره کوي چې منتقبي او زمینه چې دانه د برابر نو په دې خبره باندې قاولن د قران او د حديثنا رسل جنه اهل سنت او جماعت عقیده په دا قیداو دا اتفاق د مسلمانانو ذکر کی چې مثلا ته مسلمانان دومره تعداد ته ورسېدل دومره قوت ته ورسېدل دومره علاقه کوله ونی ولا نبي دا غن وروسته به امارت اسلامی یا خلافت اسلامي چینه د قائمه یو خبره تیم قریشاب چې کم نمونه ما د حل حل ولقو ول پا غ ذکر را جمع شو نو قریشاب دا ول چې را ټول ملګرو کېریشي چې تاسو نه پېژنای نو د په دی ما نه چینه د دلیل <سؤال> نشته چې داسې حلول حل کړې چې په ټوله دنیا چینه غفې جن یالګه غن مونې د سومالیا او د یمنو ول نو قاریصه محترم د سومالیا د مجاهدینو نامر نوم یاد کړي یا د یمن د مجاهدینو نوم یاد کړي یا د فلپاین د مجاهدینو نوم چینه غ یاد کړي یا تاسو چې کوم نوونه ته وویل کېد چې تاسو نه ورشوي د ګلش قاریصه کوم چې تاسو ته کوم نوونه ویل یغم تاسو نه ورشوي سره کوته د یمن زواحری سره نوم د او نور نمونه دغه د شرقي ترکستان خبره لمن غلت خبر کیو چې داغه مسول لا غلې او عبدالحق سیابۍ خو بیا خلیفہ سیابغه ویل چې موږ د مرکب سیاد خبره ټاکلې ده او د بیا ان شاء الله یو حل وځي داغه روس بیا غلاړه د خلیفہ سیاب سره انشاءالله شاء الله په نږدې روزو کې به هغه چې نه تاسو انتظار کوي باقي اکثریت د مسلمانانو الحمدلله را جمع دي تحریک اسلامي ازبکستان را جمع دي خپګن د ارتشتي د ليبيا مجاهدين راجم عليخه په ګڼ تعداد کې د مصر مجاهدين راجم عليخه په ګڼ تعداد کې بکو حرام چې دی نه په خپه ګڼ تعداد کې چې دغه قوت هغه منګو تاسو یې نو او ان شاء الله امید ده چې الله بي دا نور مجاهدين ته ویندا راجمه کی دوی مخبره ده چې اېو خبره وشوه چې ګوره دا کم دغه چې وشو لکه ملنګ باچایو خبره وکړه نو چې دغه چې کم دی دا کم بایان چې دغه وککوو د تا کم بیایان وړاندې کو د شیخ خوساه یا د من ظ ص د دا د ملا عمر سې پهقیادت کي او دا ج نو خبره خبرهوه نظرته دا د من زاهری و خبره د حکومه داغ نه تپور شوی دی خا منه ظاح لو کارد هناک کو مارت اسلام تیانې فی خلافانی في من افغانستان وال عرات پهحل هم ما دولتان ایمن پهتان الله همما تقانه ته ح واحد افغان تطو شو وای دی چې په دولت العراق کې کوم ابو عمر البغدادي لانو کو دلته ملامر څه ده دونه یو خدبو مختلف خلافتونه دي کنه د یو حاکم دلان دي نه غو ته جواب کوي وای دولت العراق الاسلاميه و اماره افغانستان الاسلاميه و ازيب الیهما الاماره الاسلاميه په القوقاز اماره لا تطبع لحاكم واحد وعسى ان تقوم دوله الخلافه التي تجمع المسلمين هغه وای دا یو حاکم دلان دي او کې دې چې الله یو خلافت اسلاميه راولي او دا ټول به الله چې دین دراجم کی او شیخ عصام ابن لادن حفظه الله جندي من جنودي امامي المؤمن الملا محمد عمر حفظه الله او و ما ذکرته يتناسرون ويتعاونون على نصرة الاسلام والجهاد تاسو به اوس راکومكي اه شیخ عصام رحمه الله چې نهغه دغه د لاندې او عمر سيد خدا نور چې نه دا یو حکیم هغه ځانل ته چې دغه د حکیم دي او دلته چې مولا عمر سيد هغه ځان له پخپلي او ايممت یو امير المؤمن چې نه د لاندې د نړیبي ملقا المبطو الحلقهه ثانیه دا پنيټ کې دا پاته د ګبه چا کتل د دې د وښ ها دیم دا مالنګ حالات خراب دي کنه او دا زمونږ هم دلیل لري چې حالات خراب دي زکه ما هو په خپل خبره دلیل پیشکو کوله علماء او اقوال میچینه به پیش لې تعسر او تعذر بار بار د عبارتونو د علماء چې نه ما هو پداسي او د دلیل تاسو په شکای چې مثلا حالات کړه خرابي او مسلمانان په دسيو حالات کې او دسي قوت ته کلا ورسنداله خلافت اسلاميه به نه ده قایمه دا غو تعداد وکوي دا غو قوت وکوي نه دا غن ورس ته بچي نه مثلا مسلمانان هغه چي نه دا دغه کيده خلافت اسلاميه به نه بله خبره دا چې اکثریت نه ګورمنګ بار بار دا و چې لا مشترته اتفاق او جميع الحل ور یعنی اتفاق شرط چې اتفاق شرط نشو اکثریت خو په طریق سره چیر شرط نشو دا کوم ځلان دی تر په او دی طرف ته یو منديش کا ساندي نو دی دي دیش کا سانو په یو خبرو اتفاق چاين راه نه لیک نه نو چر دی دي دیش سانو خبره شرط نشور دی اتفاق شرط نشته دا اکثریت دا په طریقو لاس رځینه نشته بلکې کم اهل حل ولقت بازي اهل حل ولقت هغه چين راځي خبره ده چې ټول اهل حل ولقت دا راځي دا کین او دا امام چینه غوټا کی هو کټول اهل حل شو بازي اهل حل ولقت راځي چې امام موټا کو نو د وجه دی ده نخر فی غو پګه معنی او مولوی س قاری س و جزا اهل سنت والجماعت قیدا ما س سنت پوس کړو چې شاو ولاره مولا اهل سنت والجماعت کې یا د نور کوم علما دي نو دا لوی امام چې د هین لوی محدثو او الحمدلله چې موږ احناب په دلیل کې پېښ کړو هغه چې دا غا قیده ده نو د زمونږ د قا قیده ده دوی مخبر اداده چې مسجد ملنګ بچو جو ګره تقریبا ملایتاک ابن حزم رحم الله قول ما پیش کو غره پاکه کاره تسرید په دې خبره باندې چې ګوره ابن حزم رحم الله وایي چې دا ګوره تکلیف به مالای تاق دینغه په دلیل ورې به وي وه مدفون اذن بما حدث بين الصحابه دي په سقيبه د ابن سعيد اذا التقى في تلك سقيبه دي باز اهل الحل والعقد کاره تسرید په دې معنی چې ګوره باز اهل الحل والعقد چې نه دا راجم شوا چې ابن باز اهل الحل والعقد راجم شونه الا بذا چه دینغه امامي دوم خبره ده چې قاری سيوا هغه حديث و عليكم بالجماعه او داغ تفصيل يوكو نو ا داك مبارك پري رحم الله ابو تحبه وي عليكم بال قال ابن العربي في قول الرسول عليه الصلاه والسلام عليكم بالجماعه يحتمل معنيين واذا اردوا معنى احتمال اليودا جدا علیکم بالجمان مراد د ادمه اجماع د امه محمدیه صلی الله علیه و سلم په یو مساله باندې وشي هغه ځان لا خبر د چلورم دلیل ها په ادله او د شریعه کې اجماع ده خو یو دغه مقصد ده دوه مقصود ده ایذ شتمعو علی امام فلا یحل منازعه ولا خلعه وهذا ليس علیهم بل وقده بعضهم لجازا وین دي دوه معنا دادا چې دا مقصد نه دی چې ګوره امام چې د کلم مسلمانان چې دین په امام باندې جمع شو نو دا خلاف نه دی په کار ولی صل الله علیه او هو ورویدا ومي خبره ده چې ټول مسلمانان بل لو عقده هو بعضو نیکو بعضي اهل الحل و العلا که چې نه دي سو عقده وک نو بس دا څه اغ دی اغه ایمان دی تحفته الاحوزي داده دا مبارک پوری رحمه الله اپچش پغم جیل دو او درې سوال څلور اتیا کې دا ذکر دا هو ان شاء الله دې شوي دویمه خبره دادا دا دا چګورا د داغه خبره چګورا اهل شوکت په دی وکی پلانې پلانې دا په چې نه غنډی راځم نو د علی رضی الله تعالی عنہ خلافتو راځي چې وګورو چې په هغه کې په علی رضی الله هم اهل شوکت څمره دا غسرچین په خلاف کیو ماویر رضی الله عنہ دا په اهل شوکت کې وکړو په جنگ سیپین کې ا شره زرقان علامه تای مای مالک هغه کلی دی چې په جنگ سیپین کې د اماوی رضی الله عنہ سره پین دا 15000 او د علی رضی الله عنہ سره 10000 خلک د تشه سره خلق, سر خلق دیو او حالان کې معمر رضی الله عنه د غزفه د اهل شوکت ده کنه 50000 خلکو نن د یو جبهه دي د غزره چینهغه څوک دی وکی اا کدنې ګره هر حو حاله قاری سي ورکلا نه ان شاء الله, إن شاء الله دا چې د رنګ هر څومره سوالو خلکو ال طبيعت چینهغه دویم دا چې ګوره طلحرزي الله عنه الله عنه الله عنها د اهل شوکتو کې عالی رضی دا اهل شوکتو کنه نو ګوره دا خبره چې یو مثال ته د احل شوکت پلانې پلانې چې ده نه ده راجم شوي نو دا خبره چې نه جوړونه خبره وجدا پټول لا جوړه راجم نه شو نو د دې د وجنا د او بکر بغدادي حفظه الله خلافت چې دین په دې باندې هغه تاسو نقصان نه رسېږي بیر دا خپل خبره لرازم د خبره لرا چې ګوره نه د خلکو اتفاق شرده او نه د ټول احل چې نه هغه اتفاق د امام کې چې دا ولا يشترط اتفاقه للحل والقد في سائر البلاد والاسقاع بل اذا <تصفيق> وصل الخبر الى اهل البلاد البعيده لزمه الموافقه والمتابعه دا عبارتك وختمي بيض من العلماء دوام والاساه ان المعتبره بيع اهل الحل والقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين تيسر حزورهم ولا يشترط اتفاقه للحل والقد في سائر البلاد والاسقاع بل وصل الخبر الى اهل البلاد البعيده لزمه الموافقه والمتابعه دا عبارت وګوره وایسای خبره داده دا چې معتبر ګوره چې دین هغه سه به عده اهل الحل دی خو د اهل الحل ولقد سوجي علما دیرو او وجوه الناس چې داغه تفصيل مخک چې دین هغه مونږو کو الذین چې داغه ورټولیدل په دغزی کې صحیح اسانی خو دې خبره ته وګوره ولا یشترط اتفاق اهل الحل سایر بلادو ګوره دا خبره شرط نه ده چې د ټول اهل الحل ولقد په کم ځای کې اتفاق چې کله وکون علی بدا امامي نه دا خبره شرط نه ده وا بال اذا وصل الخبر الى اهل البلاد البعيده كلاچ خبر ورسيدو علاقو لرو تنغور دي علاقونه مراد سوق دي اغا علاقي کی چوب کی اهل شوکت دي گند اهل هل علاقت دي حلو حلو لا نو لازم هو الموافقه والمتابعه دي. ديو گورا به موافقه لازمي ديو بي چنه تابیداری اغا لازمي دي الله اكبر على في حل البازي بشجاع داچین 434 درم جو او دا شان 447 پغم جوز کلا ذکر کلی 205 درم کی چند از ذکر محمد ابن احمد الشربینی الخطيب القاهره داغه کتاب دا دوهم وتعاقد الامامه بالبعد والاصح بعتها لحل والقديم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الصح <لي> الصح> الذين تيسر اجتماعهم ولا عدد وجره امامات دينين قاد كيغي نو ساي خبر و اداده چي بهات دهل علماء و سعه الناس وجد كم فغزا كي را جمع اغا اسانو او مکه ماغ عبارت هوا چ كم دل فتاو فخيه الدول كبرى تول اهل الحل و بالعجم كي لتاعسر خبره چې دینه ګران دلیل خو دا دلیل چې مثلا د دې حالات د دو وژنې جدا حالات خراب دي او د په وژنې امارت یا خلافت اسلاميه قائمېدل دا په شرایط د امام کې چې مثلا دا نو بس دا خبره نه دا حالات چې دین خراب دي مونږ مونږ ته دلته خرابي خو د حالات الحمدلله برابر دي خلافت چې دین دا قائم شول دویم دا دا یې چې ما کومه د دا عبارت دی د سراج ووه جلامتاج اول کې داې کې د الما محمد زهریې دا چې دا عیم دی دغه کتاب دی بل عبارت تنه قلیماته ه بیاحل وړغ دی منلو ړی ورو اسی ووج الناس ال نه ته ی سره اجتماع هم بار برګورو دغه یو ععبارت اوولماار سا جوناشي د غورجم مېدل دی اسې بوج دا سبح ا 526 او اول جدي نه غجيل دي يا او 578 اول جز کې دا خبره دا بار په تکرار معنی ا غ ذکر کړلې ده دا, دا شاندي یو بل عالم دی غوي الاولى بيت ول حل و القديم من العلماء و وجوه الناس المتيسر اجتماع و وجوه الناس المتيسر اجتماعه فلا يوتر فيها عددون علماوي اهل الحل و العقد بي چې دا غو کې کوم رټولېدل ا غ آسانو حاشيه الجمل كم ته سليمان بن عمر الجمل دغه دغه کتاب دی په 42 او دغه شانته <تصفح> په 45 صحه کې یو شتم جز دی دغه تحفته الحبيب العشر الخطيب او د سليمان بن عمر بن محمد البجريمي دا دغه کتاب دی په صحه 303 مې درسم جز کې دا خبر ذکر کړی دی دغه شانته حاشه البجريمي على المنهاج دا په یو کمو یا 15م جز او دارنګ په اویا مې صحه 15م جز کې دا خبر ذکر کړی دی بیا په اویا مې کې وایي الباب ما تنقض به الامامة قول بابي كده يوي تبا غامن انيقاد امامة اغرازين قول وي ولا يشترد اتفاق اهل الحل والاقضي اتفاق اهل الحل والاقضي في سائر البلاد والنواحي بل اذا وصل الخبر الى اهل البلاد البعيدة لازمه, لازمه, الموا... لازمه المتابعة والموافقة وګوره دا شرط نه دی چې ټول اهل الحال ولقټ جن اتفاق وکي او په ټول علاقو په ټول اطراف وګړي جن وکي نو به د نور علاقو په اطراف کې کوم اهل الحال ولقدي چې دوی ته خبر ورسېږي نو به بس لازم نه متابعت او موافقه دا بنو چېرې مثلا زمونه بکې چې نه هغه تاسو نه نه هغه مونږ به تابيداري دا لازمه ده دا شانتي او بل عالم دی هغه ور صاحبه اعط اهل الحل ولقبي من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين تيسر اجتماعهم كما اصباه صحابه ابا بكر رضي الله تعالى عنه اغا علماء وساعو الناس دا غرج مکیرا ساي لك ابو الصديق رضي الله عنه چکم كم صحابه وسره جمشيو اغا صحابان سارو مهاجرو سر سر اغا سربياتو داغو بهات سره چدن بسغه امام غزیدو دا د شهاب الدین القریبی چینه کتاب دی دا په 1407 انسلسم جوز کې دا ذکر کړي ده نو ګوره دا کوم دلایل چې په دې په دې به زمونږو په دې خبره چې خلیفۃ المسلمین ابکل بغدادي کوڅو دا وی چې ټول هغه خبره ختمه شو چې ټول خلکو اتفاق سير خبره د نړۍ رااله چې د ټول خلک اهل الحل اتفاق نو ګوره بار بار تاسو تصریح هغه باندې او رې چې دا خبره غوري شرط نه ده چې ټول اهل الحل اتفاق کوي او یاد هغه اتفاق پر دې کې شرط دی دا د غشاندې ولا سه هو بيعته للحله ولقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم چداغوره جمع کدل صحیح اغه اسانی یعنی بيعت اهل الحله ولقد چاغد الناس کی چداغوره جمع کدل په غزیه کی صحیح اغه اسانی دليل محتاج شرح المنهج النووي دا په 345 اودريم جوسکی دا ذکر کړي ده په زیله شیخ رجب نوري المشروح دا دغه کتاب دی څومره نو no. وقلبه بالدليل والاصح ان المعتبره بيات اهل الحل من العلماء والرؤساء وجوه الناس الذين يثصر حضورهم ولا يشترط اتفاقه للحل والعقد في سائر البلاد والاسقاع فان اذا وصل الخبر الى اهل البلاد البعيدة لزمه لزمه المو... ويجرا چې بیا د اهل حلوا لقد عمر وسع وجه الناس چې دا خرجه مګیدل د تاسانی حضور یاسانی او یګور شرط نه د اتفاق د ټول اهل حلوا لقد چې دا شرط چې ټول نو بس د امام نه دی نو دا نور اهل حلوا لقد بس کی کوم چې پلی راتره بکيو نو بلې ځو سره خبر اله بلاد البعید لزمه الموافقه والمتابعه دی اهل حلوا خبر را لې امام قرش شوی دی اول د اهل حلوا لقد را جمع شوی دی په او د شانتي داغو اتفاقو کتاب زوری هغه زوریدې مو تابعیت زوریدې دا عبارت لیکل کړي روزو طالبین و عمدت المفتین صفحه 343 او پنځه لسم چې دا ناغه جزء او شرح المحلل المنهج دا علما جلال الدین المنحلی 378 اول جزء کې دا خبره اغه ذکر کړي ده دا شانتی منهج الطلاب في فقه امام الشافعی 258 اول جزء کې دا خبره زیکر کړي ده نهایت المحتاج الی شرح المنهج د شمس الدین محمد بن ال عباس کتاب دی دا په یو این از هر چار سو اونیس سبحاکی و پینزشتم پنز... جوز که دا ذکر کرده مغن المحتاج اماری فتی الفاظی من حاج دو سو نبش دا ذکر کرده دا. او دقشان الفقه للمذاهیب الاربعه باب مص... و مبحث و اسان قوانین شرعیه ایک سو ستامه پینزم جوز که ذکر کرده بدر رحمان الجزیری دا داغه کتاب نیده طول داویی چه اتفاق دا حالا قد دا چه دین آقا شرطه نیده درک زم ان تدمسته خبر اټولاو که خطاب سي دي مي بقاري سي جواب کوي به ونن مجلس نصبکيم دوه د انشاء الله مقرري ها داسکور اهل شوکت ا د دوه ګوره دا خبره غل چې اهل شوکت د اهل شوکت مقصد څه دی مخې قاري سي وویل چې د اهل الحل ولقد مقصد په بیات کې ادا ده چې امام ته قوت او سلطه حاصله شي کنه نګوره دا کم قوت او سلطه په بیعدده غ باندې په بغدادي باندې په دنیا کې نن دسي قوت او سلطه چي نه چا سور سره ده الحمدلله چې د څو امرکونو سره به IRAS په خط کې چې دغه په جنگ کې مسرور یو دسي لکه زمونږ جنگ د مثلا چېر کی جنگ یو دا چې په خط کې مخامخ غا ته چوینه ولاړله نور کم یو دسي شې چې مثلا تو مثلا د ابو بکر بغدادي الله په ملک یو دغه په دارو خلافت کې چې نه نشته چې داغه د ال د په خپل د ایسه د سي د راپورټ ده چې د دولته خلافت چې کومه علاقه ورسده نه د برتانیې د د نن پرتانی ته موږ ملک یو خو حالکه ته کافیرو مل دی نا افسوس پدېل چې نن د مسلمانانو یو مل دی داغه پوري مساحته هغه ته موږ دولت الخلافت چي نه غناوو د شانتي د راپورټ چې د عرب دولس چي نه داوساني چې کم مسله قطر دی بحرین دی د دوه ملکونو راجمه کې په شام او عراق چې د بکل بغدادي سره کوم علاقه ورسره نو داغ نم د ډیره دغه نقشې نه غپتلېږي چې څوک په نقشه باندې نرده دوجنا او وکربغدادی حفظه الله د دې خبرو چې مثلا اتفاق <تصفيق> دارو حل علاقت نشته یا مثلا تو مثلا ال ته دین او شوقه او قوت نشته یا له شوقه راغمتو علما و عبارتونه ویل چې دا شرط نه دی او نور علما له شوقه چې شاغته خبر ورسېدو نا غسر مطالعه او مخالفت نه ده په کار مطالعه په کار او دغه تابعداري د لازمي دی صلی الله تعالی خو خیره